Lauren beraz, zerbait genen meuku. Eta, momentuko, sortziak eta erdi dira euskari jatietan. Begisain nagusiaren tenorea zurekin pantzu irigarai eta lehenik elduden larumateko deialdia. Diendia, hoste haundian bildadin bilboko karriketan, hori espainol estado eta poliziak herrira telkartearen kontra, egin duenaren gaitsesteko bakiaren alde lan egiten duten emezor zipresuna, terrorista bezala presentatuak eta rastatuakak. Reinen arreinatzeko zubia berriz ideki dute endaiako geltukian, CZT Sindikata kontent edo posik dio, berak edaman burukari esker dela berriz ideki, eta hori esker enplegu batzu geldituko dira, peio dufoen zuen dugu. Haekaren txartzea, Euskara ikasteko formula desberdinak probusatzen dituz dela erranen dauku maider egeik, Eta sasoin hastapen hitz bati, argi piskabaten ekertzeko parada, badu Dunostiako erreala futbol taldiak gaur, Alemaniako leberkusen taldiaren zelaian hariko da Europako koparen kondu, David Zulutuza jokolaria guregomita. Lehenik behako bat, arroari jone. Eta zerua frango deitzu dugula, baina niduriz, aro eder bati buruz abian gira, mementoan donibane garazin bederen emeretzi geradotan gira. Eta bortizkeriak bayonako Albert Camus kolegioan Eian ikastetxeak biziduen Giro lagia salatu naiz, Kurtzorik ez dute eman azora txaldian Berroita bost erakaslek Lehenik biikaslek Bere telefono mugikora erakasle bati Ebatxi dioketela Gero obendun eman diren biikasle horietarik baten Aita Kolegiorat etorri da, eta eta orde eta Bi begiraleeri Oldartu da hitz ez Hauek mehatxatu zeta beldugaraztera tentxatu Ondorio Zatzoa Txaldian erakaslek arabakidute eien erretiratze eskubidea baliatzea badute eskubidea unen erabiltzeko dretsua lan baldintza lanjerosak dituzte larik. Asteleian egira mogimenduaren Kontra Madrile abiatu duen operasari arraposu azkara eman behar duela, manifestaldirako deia luzatu dute hainbat jende heldu den larun bateko Bilbon hemezorzipresunaak geldituak egiraren buleguak etxiak hori isalatuuko da eskolegiko gizarte eragile, sindikat eta lderdi politiko gehienak bate egin eta manifestaldia deiitu dute larun bateko tartian daude labela beki. FEMINISTA sortu torturaren kontrako taldea eta beste amarnaka Bilboko ariagan eskaini rentzorekoan gogor salatu dute Guardia Zibilak egiraren aurka burutu sarekada bostak eta ditan abiatuko da Bilboko lakasileatik manifestaldi hori eta emezorzipresunak agastatuak hortzegunean biharremanak izanen dira Madrileko hauzitegi nazionalerata bainan gaurti goiti Guardia Zibilak galdezketatuko ditu eta Abokatak onduan okaiten alko dituzte jakin behar da ere erzaintzako ela hasinenikak egifusaturula sareka da eta gertatu gatazketaz ikerketa bat galatzen duela. Endaiako geltokiko itxulikatzen den zubia begi zidikia, serrete sindikataren zat garaipen ondia, baitzen bi urte etxia izan zela eta etzutela gehiago treinik endaian antolatzen hal, treinetako empleatu batzukoli ospatu dute, kintzabatekin, atzogo izan endaian, ZGT sindikataren zat garaipen garantzitsua. Peio dufo, ZGT sindikatekoa. Orduan, bai lohtu dugu... Uh, sekulako borokabatekin grebarik gabe behintzat baina uh, borokago hor bat izan da eta lortu dugu hori uh, ahab egitzea edo berri bat era egitzea uh, arte eta bi urtez zubi uh, hori txia zelarik bordarera jomber ziren lokomotibak eta guzi hor uh, sekulako ondorio txarrak zituen uh, tren guzi eta azkenean lortu dugu bai, hori uh, berri zire egitzea eta horrean duten bezala uh, sekulako garaia da, eta izi daki konten dira horik. Ondorioak izanen dira, lanpostuetan eman dezagona? Lan postuak mantenduak izanen dira, eta jurtuki, azien uh, langi batzuk uh, lokomotibak eta mantentzen zituztenak, eta, eta lan postu horiek txikiak izanen dira. Ez ba, zen uh, tresna hori uh, ahabritua izan, ez zen uh, lan postu horiek egonen odon, bai, uh ondoñona ke zira la oportunitate tipo o rischer pla caba itzulikatzen den su bibiaren gainean ortanida siada si jete colangilenekin sare non noti ke endayako depoteko subia berizikia bimilata mailoko Eta herrien geroa arrangura iturri agertzen da 2008ko Errico Bosaka haintzin Seila bete erenburian dira Errico Bosaka Sibroako ausapez geien, eh? kestutela oraino Deliberurik hartu errandaukute Berriz presentatuko direnez Galdatu diute gularik Presentatzen direla baiestatu daukutenak dira Liginaga, Espeize, Gotane eta Xantagraziko ausapezak Aldiz, Gamesiiga, Hauze, Lechantzu, Osaze, Mitikileta, zak ez dira begi zabiatuko argida da uzabez argua ez delaen, bezainak argagia ardura edo goespentsbilitatea handia gelditzen da xedenere maiitekoa halak, gero eta txipigoak direlarik mauleri doak ionez gauzapezak eh, ez du oraino deliberatua beggiz presentatuko denez, eta hori helduuen eh, bendu haian jakin araziko duela egan Euskara praktikoa lemarekin, Euskara ikasteko, bakotsak bere formula txemaitia da, aekaren aurtengo sedea, atzo zuten ikasturte berriaren aurkezpena, aekari esker Euskara ikasi duten, ikasle hoiekin, batzuk lanian behar dute, besteki aurrikin komunikatzeko, edo simpleki Euskal egirat etoritea ikastea normala iduritzen zaiotelako, bakotsak bere formula orkide zan, aukera esberdinak eskaintzen ditu aekak, Ba dira betiko formulak hori gaueko kurtsoak, gero egunaz ere badira kurtsoak saiio uh, horen hasteean, gero baugu ikastaak horak ere ezatzentugunak. ha badra bi ikastali mota bat barnetegiri gabe, kanpogo ikastaroak eta gero ikastaldi klasikoak urepelen egiten direnak haman borsttikunekoak edo neguaan hemen i itzen edo baionan. eta gero barnetegia biztan Hori, hori motiva, bizik motivatuak direnen entzat, hilabete batetik, lau hilabete zegoiteko Euskara ikasten. Eta gero badira enpresetako eta erriko etxe eta administrazioko taldeak, horrek talde bereziak dira, xede taldeak, eta hor enpresak duen pagatzen uh, langileer formakuntzaile. Eta ika izena eman nahi badu zuue informazioiguusia AK punttsu orb, webgonian Hmanen er eta hori jakin orra, eskola ika ikasi nahi duten eri eta milagitzeko festivala, zine latina amerikanuen festivala segitzen da gaur atalaian ikusten alko da, pelo malo donostiako zine maldian lehen txaria eramanduen filma pelo malo gaur garatxian hori zorziak e, eta erditan atalaian hori baino lehen beste aukera batzu badira, ez dugu egitara uosua emanen, lusegi bailitaike baina eman dezagon goia lehen arratxaldiuntan oren batian dela Txileko filmo bat, Txile dela horatua orten, festibale orten batak izue, carne de perro ikusten alko da, eta kasinua naratzeko seiontan Victor eh, Jarras izanen da, dokumental bat eh, Victor Jara, Txileko kantaria, pinoxeten eh, diktaturak hil zuena eta donibane garazinere hoban eh, xalan eh, garazikuskel kerteak bere ogoi urteak ospatzen baititu festival. festivalan izanen diren Bi filma presentatzen ditu gaur Aratzeko seiontan La pasion de Mikel Eta Aratzeko behatziontan Santiago 1973 Paralel mortem izeneko filmak horiek doni bane garazina diakin ezazu ere bestalde barrikada taldea desiginenda dela oita ameka orteren buruan bere azken konzertua eskainiko du azaruaren ogoita iruan iruñan iruñeko rok taldeak ogoita lau diska argitaratu ditu eta iunka konzertu eman oraikoan taldeak bere agurra eginen du Fotball Chapeldunen ligako bigen partida jokatuko Alemanian aratzuntan Donostiako herrialak baiern Leberkusenen zelaian, biek lehen partida galdu zuten, Euskalldnek anuetan ukraniren kontra eta alemanek Manchesterchesterrean Inglaterraan. Sasoina hasidenetik bilanaxiki ezkorra dute zuuriurdinek garaipen bakar bat ardietsi dute digan, lau berdinketa eta bi partida galdu Iida. 6tasuna handiek baditute David zurtu realaleko erdilaria. Egia da ba, e, ko, Kostatzen kostattzen eggula irabaztea, baina galtzen ez da ez gaudez,nik e, uste talde ba, Bloke sendodoa ikusten dela ez, baina falta zegu baurrekaldeko, ba ba Azkenengo metrotan ba, ba ondo bukatza ez. Alemanak bueno, e, talde sendoa da e, liga oso ondo daude, Baina, eh liga besteago zara da eta baina bueno, guk eh ba zerbait ba helburu ba dugu ez alemanean naiz ta jakin partidu sai izango da Ba, prinsipioz, nik uste alemanak ba, oso fizikoa direla, e, ritmoa altua jartziute partidotan, ba, asko lantzute hori fisikoa eta oso fuerteak dira kontaktuan, eta teknikoki ere, ba, bandoi biltzen dira, así que nik uste partidu irekia izango dela. Meha olako partiduak irikiak ba, igual ondoetorriko zer dugu, ikusiko da. David Zutu za futboltaria mintzu Europako sappelduen ligako big gen itzulia aratzuntan beharz, partida beharzek lauden gutxitan, Bayern Leverkusen Donostiako errelaren kontra eta multzuntako beste partida izenen da Ukrainiko Saktiar duniezkek Inglaterrako Manchester Uniteden kontra jokatuko duena.